Meditație la cartea 1-a a lui Samuel, capitolul 2, versetul 30. Voi cinsti pe cine mă cinstește, zice Domnul. Adevăratul credincios trebuie să facă din cinstirea lui Dumnezeu scopul vieții. Toată purtarea, toată lucrarea și toată grija trebuie să fie îndreptată în acest singur loc, cinstirea lui Dumnezeu. O, câte nenorociri ar fi înlăturate, atât din viața individuală, cât și din viața colectivă a celor credincioși, dacă singurul lor scop ar fi cinstirea lui Dumnezeu. Ce ușor ar putea fi găsit adevărul dacă oamenii ar umbla numai după cinstirea lui Dumnezeu. Cine cinstește pe Dumnezeu cu adevărat, nu mai poate cinsti păcatul, firea veche și Duhul lumii. Adevărata cinstirea lui Dumnezeu, o poate face numai inima care s-a lepădat de sine. Câte vreme eu îl stă pe tron, Dumnezeu nu poate fi cinstit. Cu nimic nu l putem cinsti mai mult pe Dumnezeu decât cu moartea zilnică a firii vechi. Merenia este cea mai aleasă cinstire a lui Dumnezeu. Cinste sau nu cinste pe cineva după locul pe care îl dai, fie în casa ta, fie inima, fie în ocupațiile tale. Locul de frunte este locul cel mai de cinste. Și iarăși arătăm cinste unui musafir după cum am pregătit camera. O rânduială bună arată prețul și cinstea care o dăm musafirului. Ei, preutul, nu l-a cinstit pe Dumnezeu printr-o bună rânduială în propria sa familie și fiii săi nu l-au cinstit pe Domnul printr-o atitudine demnă potrivită slujbei lor sinte, și tocmai de aceea, nici Dumnezeu nu i-a cinstit pe ei, ci a luat preoția din această familie, punând pe tânărul Samuel, conducător al țării. După felul cum îl cinstesc eu pe Domnul, se va putea vedea în viața și portarea mea de toate zilele. După felul acesta, mă va cinsti și Domnul pe mine. Domnul să ne facă să înțelegem adevărul acesta și să-l trăim cu adevărat. Amin.